що стояла в грудях. Не заходячи додому, Володя повернув на вузьку в молоденьких зелених стрілочках межу. Вступав повільно, важко, дивився під ноги і був невимовно здивований, коли груди в груди зустрівся з Валерієм. Той вертався від греків. Спантеличені, розгублені, обидва мовчали. Обом здавалося, що поміж ними незримо ворочається щось важке, волохате. Обидва не знали, що буде, коли його погладити. Воно заспокоїться, чи хапоне за руку. Вони не були друзями. Дружба просто не визріла, а може і ґрунт для неї був запісний. Проте донедавна почували обопільну приязнь. А Володя до Валерія Ще й щось схоже на дитинну прив'язаність. Здавалося дуже й тілом, з непощербленою душею, Володя мав підкорити трохи заніженого і вже чимось ошуканого долею Валерія. Прикривати і захищати. А сталося навпаки. Валерій захищав Володю від чужих кпинів і обману. Хоч і сам при нагоді міг покипкувати з наївного товариша. Щоправда, найчастіше Володя сам виставляв себе в химерному смішному світлі. То він купив на базарі цуценя, щоб виростити з нього дворового пса. А виявилося, що це старий із зіпсованим норовом аристократичний кімнатний цуцик. Він хапнув його за пальця вже по дорозі додому. То очікуючи сигналу на риболовлю, задрімав під ворітьми з цигаркою в руці. І коли тут тукнула машина, присмалив собі кінчик носа. То ще щось. І про все розповідав, дивуючись, чого регочуть хлопці. Його найчастіше розігрували, іноді досить жорстоко. Отже, за нього найчастіше заступався Валерій. І відміряв рівно тією ж міркою. Більше він не відміряв ніколи. Такий у нього був принцип. І взагалі майже в усьому він керувався принципами. Мабуть, саме тому корилися йому інші хлопці. Вони гаразд не знали, які саме в нього принципи. Але в багатьох не було ніяких. І мусили приставати на чужі. Володі теж здавалося, що в нього немає принципів. Він умів працювати, любив кінофільми, але не вельми смішні і не вельми серйозні. Любив книжки про війну, а от хотів покинути курити і не зміг. Де вже ті принципи? Володя не почував зла на Валерія, але важкий пласт заліг йому під серцем, і він опустив голову ще нижче. Все життя з Ліну. Бігали разом на вигоні, пасли корів, Захищав її усіх пробишак і забіяк А от того найгіршого для себе Захистити не зумів І ось не знав, як йому бути, що сказати Такі тепер війські межі залишають Мовив перше, що спало на думку І Валерій відступив у бік Він знав, що йому треба відступити Він теж не сказав нічого Василя Федоровича вдома не було, не було й Ліни. За неї пускала Володі бісики зінка, які він ловив із сумом. Сподівався застати Грека в конторі, але не знайшов і там. Володю зупинив агроном і поклав перед ним акт на погано зораний лан. Акт розглянуть на а суму збитків установить комісія. Вони сплатять її вдвох із напарником». Той підписати акт відмовився. Володя подумав і розписався в кінці маленькими літерами. Йому було байдуже. Після того вже не одважився йти до Василя Федоровича. Двері до кам'яниці стояли відчинені. У підвалі гуляв вітер, допивав недопите, гойдав на жертці стару Валеріїву куртку, а її господар Ходив у підданстві Раї, обпилював сухе гілля. Рая білила вапном стовбурці. У саду працювало ще двоє дівчат. Вони пішли з роботи трошки раніше. Валерій і Рая залишилися в двох кінчати ряд. До краю було зовсім близько, коли раптом у повітрі просвистіла гроза. Полетіла солома зомшаника. Понесло понад городами вишневі оцвітини В дворі крайньої хати на мотузку замитлялася білизна Здавалося, торветься в небо і не може злетіти з грая білих птахів Вода в ставку враз перемінилася, не в неї влили густої синьки Са дохопило перечуття тривоги Воно передалося їм, і вони притьма побігли до винарнь але поки добігли, вітер упав. Синя хмара поволокла важке поранене крило понад лісом. Передчуття не справдилося. Знову виглянуло сонце, кволе, безкровне. Сіли на осонні під винарнею. Він на колодді. Вона на низенькому ослінчику. Він їй розказував про весну на Чукотці. Вона мовчала. І незмигним соромливим поглядом дивилася на нього. Та ніяковість вельми пасувала до її круглого в густих рум'янцях личка, до чорних тремтливих брівок, білої хустинки та й усієї постаті невисокої, доладної, до краю жіночної. І ніяковіє вона раз по раз, і дивиться на нього великими наївними очима. Миле телятко, та й годі. І Валеріїві знову не віриться в те, що розповідають про Раю хлопці. Мабуть, там багато набріхано. «Раю, чого ти покинула Анатолія?» Запитав, хоч і чув, що насправді було навпаки.